گران مختار محرودن کو دو مولانا کاری شپولا سے دیدر سے قرآن دا 17 نمبر کے سٹ چی بمکام تو تالہ بینک سر جمعات کے او تیس چھ دوزار گیار کے شعر دو دید ملائی دو پتہ ایسا تی اشاہاتی توید سنت کے سٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تائیس عبدالرحمن پلاوین از دی مین چوک جنگیرار اور سوابی پروپائیٹر انوار شیر توحید موبایل نمبر 031-710-1224 داشته چه خپل اولاد مناخ تا کی مسلمانانو ام شته د پیر ملاکور لی مخکی کری او ایداد آگا شکرانه دا وجنیه او په عوامو کم خلق شته دا قرآن و سنت دا خپل بچه بی علم پریدی ردام تا او جو جوان دیو الى طباک قتل اولاده هم وجل د بچو د چااخېستړي نه د پاار فل شوقا او هم ددي سدارانو س لوردو هم چې حالاتې دا ل را ودي سوالی هم چې ګډول کې په دایبانېنه همغین د کې خدا را لګلی دی لا شاء الله داله بیا بیاوي. ولاو شاء الله کان الله اخته ما فعلوه ديبدا کارو له کړی فزرهم پرې ددای و ما يفترون او هغه جدی د سالجو کړی و قالو وای دای دغ محرماتي هادي دا العاب الغاګړي بيزي ساعيدي وحرس الفصل دي حجر پمن بل څه مطلب منبدان نخرو دا مستعمل لا يطبعوها نباخري دي لرا لخريدي لرا آ آ آ آ آ لا في بمانه دنه الا ما نشاء بګراګی من غوارو بظامهم په خیال <سؤال> ددای وان عام سنصارو دی حریم اچ منکړي شی دی ظهورها شاګان د سارو الګد ښا د ساروي سلام نکي سړی دی بپینا بار بپین نکای وان عام سنصارو دی چکل علی علی لا اسکرونا نالا نه یادی دی اسم الله لم د الله علیه پدغه ساروي داټول خبرې چی کینو سلام افتراءا علیه د پاره دی چی دروغ جوړ کی اخو دایر علی ګلی دی اخو دایر علی ګلی وای دا د قطبولان راغلی دی بوای صحیح زیره زرد چې بدله ورکړي الله دای ته سسا بما کان یفترول و سبب دا وی چې د انسان له ټول افتره غره ډیر ناکاره شیل دی ښا اوس پاتاته دلیل یار ته ډیر ډیر ویت ویت کایلو غره من مشراح نو الله و يفکرا نبلا وقالو ویدئی ای ما آغا فی بطونی ها دیل انعامی چه پراتی دی پا خیٹو ده دی ساروکی خالی ساتون یوازی دی لی زکوری نا دا پار دا ناری نو نا زمن و محرمون حرام کری شوی دی علا ازواجی نا زمن پا بیبیانو و خزوها با نخوری که زدی او خیر دگر دیفیزی دی, دی پچه پیداشی اجوان دی سری بیخوری خزو بانی عرام نواز دا پا ملکی له حسن له محرم طمیاش کی مکوا دل تک یوه محرم طمیاش کی دا دې شیعاګانو زامن دی من تخفل پیغمبر خدای قرآن سنت کی داوی دی دی محرم طمیاش کی بو وعده کوی دن نکای کی کی جماعت پر عمل کی وی خاضی پک کی کای غم بیاشتا غو مولا رسول ته پک دی راه او مولا رسول ته پک دی راه اخلاق درنه په شیعاګانو کی و زما ستہ مسلمانانو سره خوش نشیٹے ید ایذوانو کارونبی لواتنہ ماکی لاٹن پٹوار کیوڑا دود دستور دے اور بشی ولور کالک ولجولای کی ورگا اواغا خضر آ ولا چستن کی تارواچی سلاری ڈم بیزوی شون دادا غیدی بلش یگانو قبرلو سندا کارونہ سر یگانو کین انا بلان غریزانو پیسلی زما ستہ پمل کی پسی کیگی تا گئی من سرخ فل سری وے شترا سرا اوای کړه نو پدېشته هه څوک شي اګانو په پنځه کیو څوک پر سم راواج واده کوی دن کې دې روانو پاګی کیو او د پیسو په حیثیت کې د انګریزانو پاګی کیو نو مونږ سره پولیسي ودا یز دکې شریعه دایز دکې چې دا رسم رواش شرک او فسوک دا تخت ووړیږي رداو پس کیږي او خلک دا خوځو ته قرآن خای نو بیا ته ګوره چې اسلامی حکومت راځي او کنا دا سی افراطی ارکا نا داغه تکتر با پا غیر ده اسلام نشت سریدی نا نا تی لرکا قرآن بیان کار و ای اکم مای تتن که ده داغ سارو نبا داغ بچه مر پیدا شو فا هم دی این شراکه و دی با پا غیر که حصدار اوم بخزو قروم خزو اوم سرو اللاو ایسایج زیهم زرده د اللاو سزاور کی دیتا واس فا هم ده دا, دا, دا بیانو ده ایسا بیانو که ساروی ده خیط نجوان ا کبردار پیداجون به سړی خو یوم خزی الله وي تبه پويشي دا زمو قانون تعالاس کې واغستو الا حكيم عليم يقينا الله حكمت ولا ذات ته پوي دي د سوګوي اوسپيول لري لغي الله وي ما ولا خوړګړي قال خسر الذين يقينا تاواني خلق لو اولادهم دا هم چې خپل بج وجلدي ص سه د د وجه د ققالتنا بغیره علمن بغیر د دنا رممو حرام کړيدي ماغاار ځق هم الله چې ز ووررکې د تاالله داولګ را ان دوغ جوړی على الله پله خ د دولو یق دا خو د سا لاې نه وړې وماګاللو متدين اوني د هدایت مندونون کې دې اخلي الذي الله غذا ان ش اجلناین چاغ پېړدي باغونه. ماروشاتین داسی باغونا چی پچتونو خوروله شی و غیر ماروشاتین داسی باغونا چی پچتونو نشی خوروله این دوانا خطاکی پزمکه خوریگی خربوزه پزمکه خوریگی علوچه ملتا آشم تالونی غدری گی ونخلاک جوری وزرع پسنونا مختلفاً پداس حال کی چه دل بدل کی گی وکلو خوانو می وداغی وزیتونا خونو ورمانو انار وشتبیان یوشانتی دی پر پر رنگ پر پانو کی وغیر متشابه او ندی یوشانتی پر خون کی کلو خوان مل سمری هی می وید دی ازا اسمرا کل چه می و اولیوی لو کچا می خوری واتو ورکی حقو حق الله دا بل جها حق پکې اوګه داړای پکې نشته رښوکه مونږ دیرو او شکه مونږ دیرو لښو ولا غښتې خري باغه وخت به و انتظار باندې کېدلا نشي قران او سنت پکې نو بیان شوي دلته یو زیارت ته نومي زمانہ او سیر شو نه نه ډیرای باندې نه ده کالا بابا اده غی وانده نکستازو کسول مسونری التم کس شته کالا بابای بیورتوی رومبای بوراوی داغ زیارت لرالا ده گردو التباوه نده نپارا جناخرمی و پایگی و کار پیوش علماء رالی و مسئله یک را خبر اخلاف زمان گستاز مولانا حبیبی و حق نازم تبلیغی مشر لده قو نده جمعت پا قبر جمعت مشورده زپاگی دیران نجومی پش بابا زلانا دی وی تیلو دار سبيرا له مولي دې وی دا خلک باندې خلاق اختره هغه دې وی د کيلو تاسو ته پته څنګهي باچي شړشم په کیسه دغه سې کولای طالبانو ایراخ لای دا ټوله اخوای پني کیمرشه دړي جوړې کړي او تقرير جمعې پر ازوکاو یککمه وخت د ولادت له تاسو پاکوم چې دا د چاله لا شرک نکوي ته اسه کوي سورتونه په خدا پدې لري چې موږ به سورۃ الانکبوت او روم وو، باقاعده د جمعې پرځ د اعلان او کد مبر د پاتہ اگر چې زموږ پلار احمد مولوی شه بری وی دي ازماني کمیونټي او څنګه دې ثبوت نشته د دا بلته قزامری به کولا راغه پلار قزامری, دا دا دا دا اب قزامری نا پلار ما نه کړوا جمعې په اخر د ورځې په اخر یې اپتابانيبه قزامری کولا نو پلارې علماټه ماته دلیل خو احمد مولوی شه داغه پلار نو هغه پدې اله ما سره وډیر کې ارندي نو دا باغونه ما کړې دې کې زما حق ورکه غریب راغې گیډاوال ورکه قاتلګاریول ورکه له وې کړې نې نشته به دې نو نشته په ترنګو کې اسحاقي کیبا اجهز غریب راشي هغه کتواه وسره کړه ا کې عشر ورکه شله ما ورکه واذو ورکی حقه حق الله يوم حساده په کوم راځي په کوم راځي له وکاې الله حق ورکه ولا تسرف تا زه شرک مکهوي دلته افسراط معلوم مفسرین س کوي ودا حد نه پتيريګا د خدای حق ته تي غير الله لورکه شرک ولا تسرفو شرک مکهوي اول ان الله يقنا الاجر لا يحب المسرفين لقوا خياق خلق چې بيزايي حد کوي د خپل مالونو ومن الانعام او د سارونا بارونون بارولونکي وفرشا او چيتو حموله دنګ او او چيتو ګړا بيز د سره لغي او او اوخ او غامه خللاگی یا و حملتان بارولونکی وفرشا او داساروی چکلای لال کوي داغد سرمنو نزان لا قلیم لا جولاوی منما خره مما داغنا رزقکم الله چې درکړی تاسو الله ولا تتبعو خطوات الشیطان تاسو مزه نخ قدم د شیطان په سیمنخت د خیرو لا مگهوي حرام واله پکې مگهوي الا و ذا شیطان لكم تاسو لا عدوين دشمن دې مبین احکارا کارا دوشمن نی سمانی تا زواج اللہ پیدا کری یا تا جوڑی میند وعنی دا گڑو نا اثنائنی دوان رو مادا ومن الماضی دا بیزو نا اثنائنی دوان رو مادا تولک دا حرمت تا پار کم دلیل وی خدا کسا ری قل او آیا آد ذکر آینی آیا دو ناری نا سمطلب پیس آو حرام کری دی اللہ امین ان سای یا حرام کری دی اللہ آگا دو خز ام مجتملت یا اغا چرا گر کردی علیه اغی بچی لرا ارحام الانسا یا ان بچی خانو دا خوزو چرا کم بچی پدی دا گری بیزی پراہ ان کے پروت تینا دا حرام دے نا نبی خبر گئی ما بی علمین دلیل ان کنتم صادقی ان کا تاثر اختیار وی ان کی دلیل خو کئی کنوی و لیک و من الابیلی دو خانونا اسنالی دوا نرو بادا و من البقریو دو خواو می خو اسنالی د قول او آیا آت ذکرائنی آیا ناری ندوا حرما حرام کردی دی اللہ امیل انسای آئینی یا خزی دوا ناری ندوا کم اوخو وحی اوخو سندا خزی اوخا غوایا میخا ام یا غاج را گیرواله کړې دې عليه پاګي الرحام الانسایین رحیمون د میندو د اوخي پخېټه کې چې سپراتی دي د واو د میغه پخېټه کې چې سپراتی دي دای دلیل له د حرمت څخه بچي نه ام کونتم شهداه آیاتو موجود وي اسوا اسوا سواكم الله چې کله حکم کاو تاسو الله په هاذا په حرامو لوی نو صیخو مې دی ویني نراشه اوسبي چې دا ټول تلایل تاسو را لوستسی فمن اعظم سوط غرض ظالم ممن داغه جانا افتراچی تری علی الله فالله کاذب اندرغو سلامی زهر کری مودل لیدل الناس د دې پارچ دی وای خلق لرا بغیر علم بغیر د تدیدا ان الله بیشک الله لا یادل قوم الالمین توفیق ن ورکیا خلق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 118 نمبر آیات نا شو دا پدې کې رد کې د شرکې فیالی مشرکینو چې کوم شی زونه په ځان حرام کړیو تعالی اغرت کئ 145 نمبر آیات نا شروع دا قل او ای دلا پیغمبره لا اجد صنما داستاس حرام کړی شی په ما پاغه کې اوحي الىيا چې وحي کړی شی دي ما تا محرما الحرام کړی من على طاعم اقول ان يطعمو چې خوري هغه لار دا تاسو چې کوم شی زونه حرام کړی شی حرام کړيدي ما تا لا د دې پبارکه وحنده کړې الا ان يكون ميتتان مگر دا چوي هغه چې خړل موردار مړدار او دمم مسفوحا يا غشيجي خړل شي وینا پیدل شي وي او لحم خنزير ين يا وقد له وو فإنه رجسن يقينن داهو pallet او فسق قال یاوی یاوی اوشه خاوند وتهلو خاوند وتهلو مطلب سو چاغه عقیده کار سو کوي پرداه आकाश دی ما لو بسی دا څه یو شی هغه کبه او هله چې आवाज پور تکړې شي لغیر الله د پاردمانختی د الله نه سیوا به پاغه ایا غ کلمه چاګه خو له نه راوزی چه دا په پلانی په لون ما منلې دی رو دا کلمه حرام ده فمن اضطر يا سوق مجبور شي غير باغل لی طلبګار ده مزو ولا عادل او دي سياتكول کې او دا شي زنه خوړل فإلن الله فَإِنْ لَرَبَّكَا بِشَكَسْتَ عَرَبْ چِدِ غَفُورُ الرَّحِيمَ بَخُلْكَ رَحَمْ كَوْلْكَ غِي ده آیات که چه کم محرمات بیالشو نو دالا چه پا اسلام کی دا سا لور محرمات تی نورمش تی خدای چوکی دا مشرکینو تووی چه حرام گوار امدادی خوا ادا تازو چه کم حراموی دا ندی نو دیتا حرمات اضافی وی دا ستاسو دې حرامو په نسبت حرام ده دا سلاموري وي یاد کړو ما او دم مسفوحا او لحم خنزیر او فسقن نظر د غیر الله دا تمام دي نو کې حرام دي د دې تاسو حلال وای د دې لا फायदा اخ لې حرام دې تا نو وای اجداد حرام کړی هغه ته حرام وایي استازو ده دا محرمات او حماطات نه شوېخه دا حرام دي لکه دا مګي ایتولو کې چې تاسو وئ سوال راغې چې په يهود باندې خو اوخه د وګ پای حرامو ولاله هغه په ما حرام کړیو هغهي زماده حدود او خیال نه ساته انه ما ولا سزا ور کوله عادوا يهودي عندي حرمنا حرام کړی دې من كل في ظفرن هر هغه حیوان چې خاول د لوکته اوخته څو تور مرغ دې و من البقره عاد غاو می خنا والقلمي او د ګړو بيزونا حرمنا عليهم حرام کړی من په يهودو شهود او ما وازده دي دوارو الا مگر دې حرام ما غوازدي حملت چه پرتکڑی زهورو ما شاگانو ده دیدوارو لغوام ایخه او ده گری بیزی پشامانی چه کما وازده ده غنه ده حرام اویل حوایل یاغ وازده چه پا کلمو ده لکلمو وازده پینه ده حرام او ما یاغ وازده اختلطا چې گده وده ده بعض من ده دوکی سره لاغوا به خېګړې بيزي په ډو کې چې کما واز دادہ په دامل د حرام نه دې درو په څو واز یو د دا یو د کلبو واز دا یو د کې باندې دادروا له نه دي حرام نه دینه علاوه چې دغوا به خېګړې بيزي په کما هي سواز دا پرتا دا الله په بنده بندا کړو ته يهود کن علل الذين حاضر له مسلمانانو باندې لري اداوله ذالکا دا خراباله جزائناهم سزا ورکړي رمنګ دایتا به باغیم په سبب د سرکه شاهد دای و ان یقین المندا لسادقون خ مقاریق یا ويلکی تسلیور کې الله خپل پیغمبر تا فایل کا زبوکا کچری غي دروغ جلکې تعالرا نو اس فروا مساتا وقل توتر تو يا رب كل رب ساسو زور رحمتل خاول درهم دي واسعتل لكلا ولا يرد ان شي واپس كول باسو جنگلا ان القوم المجرمين لا اقلكو مجريمان انا <تصفيق> لا مشركانو دليل پخپل شرك او پخپل حرمت سي يودار چي دامن سكو نو که دا اللہ تخوخ نوی انو منگ بشرک نو کردی از ویم دا زمن پلارانو نیکانو کردی الکه یو دا اللہ رضا دا ایو دا اللہ اراده دا دیدوارو که فرق تی اراده داری دا او شیز کئی خور رضا پار شیز نی تو اگه نظام لی دلیل بنی وی دا منگ کم شرک دا کو او اللہ نگوخت لی نو منگ بشرک نو کردی لا دلیل دا جواز نلی ترجمة نانسي قول النادينا زردك ويباغا خلق عشركو جياغي دالله سرد برخي خوالدان جو کرده سبا وي لحشاء الله كالله غوخته ما عشركنا من بشرق نو کره ولا آباؤنا ونظم انتلارانو ولا حرمنا انبا من حراب واله کرو من شئ اندس الشيز وذا الله غواري نو الله نا دجلوا کله دقلکو من قبلېم چې دد لم مخکې کافرو حتی ځکوو تر پې چې غې ووسکو بنه ازار زمانګوا د کوم تا سره سدليل په خجوو چې تا سره اوباغیر له لله منتال هر مشرک کافر مبت بیدتی تهواي لاته چې کمم کار کاي حکه ما عقیده ساتي پدي تاسو سره کتاب او دليل شته لوقي نو وخایا انت تتبعونا تاسو نه روان الا عنا مگر خیال پسي وا انتم دیتاسو الا تخرسون مگر پاتکل او پتو خبري قول کي لا ټول له تو خبري دي دليل جا سره دیوې قل اوایا فلله خاص الله علاره دي الحجه دلیل داسی دلیل البالغه تو چې رسیدل کې حق تا په فصاحته او بلاغت کې او په حلم او حرمت کې دلائل الله سردي خدای دې الله خو غوښته هدايت کې او چاته نه فلوا شاکه الله وغختله لهدا کوم خامخه هدايت کې او تاسو تقبلو دلائل او تا اجمل الغلطال او صورتا داو آیا چه کم مولان تاس تووی چه دا حرام دی انو راولا قل او آیا حلم ما روغواری خپل گواهان خپل اللزین آغا خلق یشدونا چه اغای بیان کئی ان اللہ حرم چې دا تاسو کم حرام کری دی اللہ دا حرام کری دی ام اخی کې؟ تنو کئی 148 کې او داغه نماخه آیاتو لکه چې کم تیر شو کدا الله حرام کړی نو ما ته وخي فاعل شهيد او پیغمبره کداي گواہی وکړه چې دا حرام دی او خدای کړی دي سو به دلیل فلات شهاد او ته گواہی وکاو ما هم دیسره په حرمت ته ديشي زولو اوله به دلیل خبره کوي ولا تتب تبع اهوا الذين خواهشات دا خلکو پسی کذبو بی آیاتنا چه اغی در رو جنکی زبا آیاتنا واللزین او مزاغ خلکو پسی لا یؤمنون بل آخرا چه اغی عقیدن ساتی در استانا اروازی او حال نای چه دی دخپل رب سره نور برا برای سنگ چه اللہ حراموالی کئی دیوی زمانگ بشران زمانگ استازان زمانگ لیڈرانم کولیشی خواهشات دا خلقو دله الله سره برابر خړې دي راشه وي چې الله کوم حرام خړې دي چې هغه درته ځبېان ته دغه لپاره چې شانتي وساتګ بیا یا ټولو کې نهز او شپږ زلا الله باندې کړې لا لا وای او په ځبکه اوامر دی الله وای داو کوي شپږ زلا الله وای داکار ززل داکار کما؟ دا کار متوي اقيزه زلاوي دا کار او کوي کوم چې دا امر کم حکم کوي سوالدار عزيز چې هر کله دا الله امر د چوي کوي لو حرام پسه شو او هر کله چې دا الله نهی دا چې ملکولتي کوي نو نهي هو د حرمت تلاندې ناراضي یا یاد کې اشکال اعتراض دی د مفسرين هغه د فکاي مختلف جوابونه کئی غطازتا آسان جواب اول فسوال زان پویا کئی چی اللہ پینززا لوی داؤو کئی نو بیعی حرامی سنگا ما مورات تا اللہ لحرمت تا لانده لداخل ایگی لتا حریم دا لانده او الله چې د کم شیزونو نمنا کئی شپاک زلا نو اغا پاغی نه داخل دا لکلون بای نه صدا اللا تشركوا به شيئا اذا بما سدا ولا تقتلوا اولادكم اذا بما سدا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق اصلوا رحم ولا تقربوا مال اليتيم الا احسن دا نواهدي او اوامر الله سدي ارمده امر داده وبالوالدين احسانا هذا امر دالاندي لو جي الله وي بور افلار سره كهوي هذا حرام كنت سبقا لا سوال هذا لا يمكن شرق ما كهوهي شرق كول حرام دي شرق نكول ندي حرام لك شرق كول حرام دي شرق نكول حرام دي لدن حرم دلان دنازي واسان جواب داني تفدي آيات كي عليكم لفظ دي وقوري ورطا هذا اسم فعل اسم فعل سمنا الله پتا څو لازم کړی دي شه دا نواہیب نه کوي او الله پتا څو لازم کړی چې دا الله اوامر پک کوي دا مطلب دے. عطلو ماغا حرم ربکم چی حرام دی قل او ايا تعالوا را شي اتلو چې زبيالكم ماغ حرم ربكم چې حرام کړی دي رب تاسو عليكم لازم دي پتا سو سوکه الله تو دا خبر پتا څو لازم تا جدا سبح الصدار نو جوړوي به د الله سره شي اله چیز دره لو بل درو علي سلام زم کړيدي اصل عبارت دا چیرې واحسنوا بالوالدین احسان الا دې کړيدي پتا سبان دي چې خکوي د مور پلار سره خکولو ما لي امدادي کوا خدمت کوا خوږی خبري د ادب ورت کوا لو بل له ولا تقتل اولادک ها لازم دی پا تاسو چه تاسو بنا وجنه اخپل بچی من املاکو دا وجه دا لوگه نا خانه دا دا پروگرامم دا دا منصوبه دا دیده پاره چې د با دوڑای او تعلیم دا با سوک کئی انو لب پیدا کئی او دارنگی سوره بند اسرائیل کیون برازی ولاتاق ثلو اولادکم لازم دی پا تاسو چې با وجنه خپل بچی دا وجه دا لا غریبانہ نو تواریخا اولتا اسرائیل کی وہی ولا تقتل اولادکم خشیہ تا املاک مالدار سردار اس ير لالیشتے رکار سے وافر دی وہی کہ بچی ڈیرے گی نوشہ تقسیمی گی رج تقسیمی گی دیو بیا ذکر لگ باشی کراں علاوہ سرا یراں نے قران دو الفاظ مستعمل کری بل فور سمجھستی عملی طریقے سے غربت شروع دے او پل بچه مواجنا امال دار سران خطاره دا چه اوز خوصم ده روز تو ما ایر رازی ارو دیخ پل بچه ویخا وجدی نه اللہ ویده کار مکوی وی. لحلو نرزقو کم من خوراک در کوتاستا و ایا او بچوستا بچوستاستا ایلی بچو تا ولا, تق ولا تقرب الفواحشا الازم دی پتاسو چه من ازدیکی گئی دبی حیاء کارولو ما زو ربیلا کوم چې تختاره دي و ما بطلو کوم چې پټ دي ولا تقتل النفس التي الازم دي پتہ سوچو وجهی نفسا غ حرام الله چې حرام کړی دی الله وجل دا الا بالحق مگر وی وجهی پجور می شرعی کا قتل کړي غواهل په ثابت شو zina کړي واده شوی ا غواحالو ته خبره ثابته کړسالو رو ايا لاوز بالله ورتacij ادي د اسلام بریدي دا جور می شرعیده پدې وج نهي وعليكم دا تیر شریکارو دا واسو علیکم په حکم کړې تاسو د بیه پدې باندې الله ان لکم تاکلل د دې د پار چې تاسو دا کلن کار واخلي سلو رم نهي ولا تقربو الازم کړی د الله پتا سو چې منيځ کېږي مال دې اتمتا مال دې اتمتا الا بالتي مگر پاغه طریقا هي احصلوا جاه استدا سوره نساء کې در قول دي فمن كان بكم قليلا فليصطف و من كان فقيرا فليأكل بالمعروف قرض واكلا تجارت په کې وکړه خپلې سا مزدري اخلا زراعت خپل برخه اخلا حتى يبلغ اشده تر دې پورې چې اورسي کې خپل زوانا یو عقل تا واف الك الى دا عبره قديم پورا کای پیمانا لازم کړي دی الله پتا شو چې پورا کای پیمانا والمیزال او تولو بالقست پېر صاف ها مفتی شفي رحمه الله له دې آيات تلان دي لیکي کم چې د حکومت پکور کې ملازمين دي يا خلکو سرا لدا د دا, دا, دی دا مو لکه له پیمانه تلان دي د پوره او برابرای په دې خبره پوهیږي چې پټي کی را پټي کی, کی بنا د ټول معاملات پټي کې داخل دي لانو کالفو لا جملمو ترزا دا وي وي لا محقی کارولا چی دی لا چی صخوی وی دا مکوی یو سوی اوکا لا د انسان د وسته لان دی نی خوا لانو کالفو بودنا چو منگ نفسا پیو نفس اللہ اسعاها مگر مناسب دا طاقتا و دا طان لاغو بل امر و ازا قلتم کلچ تاسو بیان کوئی وی فادلو انصافو گئی اللہ لازم کری پا تاسو باندی علیکم فاضل انصاف کوي ولو كان ذا قربا اگر کچالت گواہی کوي اگر خاون صادق پر ولای او د ریشتی وبعاد اوفو دابل عمر ده الله سره چې کوم لوسه کړی دی الله پتاه وس لازم کړی چې پورا کوي دا لیکو داتیر شې ګارونا واسو کو حکم کوي تاس الله به په دې سره لال لګونت ذکرول رې له پاره چې داتاسو یاد آياتلو احتتان تا ګوري 51 کې لعلکم تاقلول او 152 کې لعلکم تذكرول وېخه ار دې ګوري چې دی واجب ووایو وان هاذا او یقینا لا تیرشي سراتی زبالا راو قانون دې مستقیما نه غل مات بل امر فتبعوه د پسې ځای اذنه ار دې پسې ځای ولا تتبعوا سبلا تاسو مزه گنو لارو پسی یهودیت و نسرانیت و بیداتو پسی فتفرق بکم انو دگنو لارو تلل تاسو مجودا کی عن سبیلی دالا دالارنا زالکم جا تیرشیوی حکمونا نواهی واسوا کم پو حکم که تاس دالا بیهی دا دی پا کولو نکولو چه کم دا نکولی مکوئی آجی نکم کولی او کئی لعلکم تتقون نده نپارا چه تازو سانو ساتا آئی الیک ایک سو ترپن نمار آیاتی پا تتقون ختم که او ایک سو په آیاتی پا تعاقلون دا دی سو جا اول منعقل نکار آخلی نو بیا بور پسی یاد کی نو بیا مزان ساتینو پنی دی پوی گئی بے. او دا الله کتاب دا سی کتاب دے ثم بیا دا خبر و آورا دیتا تاقیب ذکری وی دا مطلب نده چه ده دی حکمونو نرستو اده دی نواهیو نرستو اللہ موسیٰ علیہ السلام تا کتاب ور کرده نه نموسیٰ علیہ السلام تا اللہ کتاب مختی ور کرده و بدی آیاتونو که دل تا رستو ذکر کئی ازی نکی تخبشی چه پا ما بانده دا حکمونو دیه و مقینو تا لو دا خبر و آورا اغیی تمیم ور کرده تا پا ذکر که د موسیٰ علیه السلام ده کتاب و ده حالت ذکر رستو ده اپا حقیقت که ده عمل مطابق مخ کرده ثم ما بیادا خبرو آوری آتاین آور کرده اومن موسیٰ کتابا موسیٰ علیه السلام تا تورا تو تماما ده سد پارا ده پارا ده پورکولو ده نیامتونو علا لذی پا اغا کس چه موسیٰ علیہ السلام ده احسنا اللہ پی خکری دی و تفصیلا اوزاحتو توراۃ لكل شائل هر هغه شي هر هغه شي چې ضرورتو ته ضرورت دنیا کې وہدا له هدایت او رحمت الله او رحمته لعلهم بلقاء ربهم دا دې د پارا چې دا بنی اسرائیل په ملاقات د خپل رب یوملو یقل ساتي مال فراری هغه ته ولادت حلال او حرام بیان کړیو او سترګيب ورکو قرآن تا واذا ادا قران کتاب الاول پورا کتاب ده انزل الله ور علی گل زبنگ دلرا مبارکون ډاکټر خیرنا و دې چې السلام کول کیا کی خیر ده او دې چې پسبارا کې حکم کويږي کې خیر ده مبارکون د خیر کتاب ده ښا لو چې د خیر کتاب نه لسه چلو کای فاتبعه روان شي په قران پس او ازالو ازال ساتي د مخالفت قراننا لو چې دا ډول کارو کې قران پس زئی اځ قران له مخالفت نزال بچ کوی لعلکم ترحبول دا دې لپاره چې تاسو باندې رحم وکړی شي قران به ولې وراولې کو دا دې لپاره چې بیا تاسو وایئ نه یهودنا سوره تعالی کتاب ورکړی او موږ ته ډوړا کړی نو اوبنګ دا غي په کتاب نه پويدو نو کوم موږ له و را کړی یوګ به ډېر پاهي دی نو خو هي وي تاسو ان تقولو نو ان رسول الله حذف ته الله تقولو انزل الله الله تقولو دا قران بیرولېګ د دې لپاره چې تاسو نو وايي انزال الكتاب يقنزل اليك له شیو کتاب تورات انجيل من قبلنا زمان ماقي والكل يقن لو بنجا عند دراسته د غيدل استونا لغاظيل الخامقانا پويا ايبرانيو من زکه په او تقولوا قرآن می زکراو لے گل پارا بای جبکی لدید پارا چتا سو نوائی لو اننا انسل علینا الكتابو کجری پمنگ را لے کتاب شئی کتابو لکننا خامکاو بمن آده دیر پا هدایت منهم لده غدو او دلو یهودو نسواراونا لو آوری فقد جاکم یقینا را غلیتاستا بایینا تو دلیل دا قرآن بلانو مولدی خوا دے او رحمت دے بینا دی تمت کلمت ربک دی بینا تو, تو واضح دلیل من ربکن در طرف در اغستاسونا و هدن لار خودون که دی و رحمتون اجید قرآن پا لار بانی سوک روان شی نپاق اخلق رحمت تی زجر فمن ازنمو سوک لو ظالم مانا لو ظالم داغنه لشتی ممن داغچانا کذبا بی آیات الله چاگتا روجن که دا الله آیاتونا واسودفال واسودفال او دھڑا کئی عنها دا قرآن دا آیاتونونا یا يا و صدفا پا دھڑا ارائی نور خلقو لا عنها دینا لازم او متعدد دوارا دے فاقبل پی امنزی بلوم منی کئی سنجز اللزینا زرد چمنگ بس ازاور کوا خلقو لرا یز دی فولا چا دھڑا کئی او خلق تی آرائی عن آیاتینا زماد آیاتونونا سبولا ورکم سوء العذاب این اکار عذاب اوله بمانکانو یستیفول فسبب داگه چه اغیی همیشا اردل او ارول کل حالی انزورونا دا انتظار نکی تخویفی دنیاوی خان حالی انزورونا دا انتظار نکی انلا مگر دا دی کئی انتا اتی همو الملائکتو چه راشی د فرشتی دا, دا, دا, دا واخلي او یا اتی یا راشي بکا یا راشی استاراب لالا اللہ راتلل گئی و دا خلشان مناسب من داغی راتلو پا کیفیت نپویم او یا تیب آزو آیات رب بیتو آیا راشی زن نقید رب ستا لکیسو زن کدن شروع چی آیا نور رو خیدی مغرب تا طرف نا ندی زن کدن کم که توبی نقبلی پویده یوی زن کا تیم که توبی نه قبلی گی او کل چنور ده مغرب نا لا روخی جئی ادگه وقتی سوک توبو باسی رو ده توبو ام نا قبلی جئی فدید اے پوئی گئی یو ما یعطی پک بعضو چی راشی بازو آیات ربی کازن نقی لا ینفعو فیدا با لرسی لرسن یو لابستا ایمانو ها ایمان رالل <سؤال> دغه دغا لابستا لم تا کن چنو دا نفسو آمالا چی دا ایمان راو رئیو من قبلو مخ کدر اکلو دا داگا نخونا هاں کلاغی لئے مخ کی ایمان راو رئیو داگا ایمان ایمان دے اوکا پا داگا دا وقت کی ایمان را ری دا ایمان دا او نراسی اوکا سبا دلتا عبارت حضف تے وے لا ینفع نفسن عمل و حال دا سعبارت التسو لا ینفع نفسن ایمانه لم تکون عملت من قبل اذلتسري لا ينفع نفسا عملها او لا ينفع نفسا عملها كسبت في ايمانها خيرا چنه وکړي چنه وکړي سو په ایمان پر کې خيرا نیک اعمال معتزله يو فرقه کستان لیک عمل پی ایمان که نو ایمان دی وو و دا پکی مزد نکو حج تلاوت دا دی حج دی لکو او دارنگی دی زنا و دینا دی زان لساتو نو دا ایمان استان ختم دی الدلیل پی زان لد داوی تو مطلب ایمان دیشتی و دا نیکای کارولا پکی نکای از بازای نزان لساتی انستا دی سر ایمان ختم شو اہل سنت والجماعت سوئی لچ ایمان یی نو کدلې کای کارونه کای د په ونزان ساته کامل ایمان ده کاملم په لہا ځامل سره او کله ایمان ساته ابون زمنه که رو جام نی حجم نکای ان اغلا zina او صدق قتل لهم زال نساتی نو ستا ایمان پې نه ختمیږي پدې دې پوری کوي تا ايمان في نخت ميجي اغيسنا دا قرآن وصلنا الدلائل لي. يو دا سورة حجرات وإن طائفتاني من المؤمنين اقتتلوا وإن طائفتاني كتري دوردلي من المؤمنين دا مؤمناننا اقتتلوا يو بالوجن نغرور تقتلوا جرم دي خب يا سرد آغي نورت خدا مؤمنان وي قتلوا جرم دي پس بوله کورانه ای که انقدر ایو بلوجنی اپی آورتو من لا مومنان وی دارنگی پیغمبر علیه السلام وی من قال لا اله الا اللہ دخل الجنة چاچ لا اله الا اللہ وی ده و جنت تزی اپا لا اله پورا عقیده دیو صحابی معاذ رضی اللہ تعالیو تپوس کئی و ان زنا و ان سرقا کسرن دی کلمین زنا اغلاقای النبيان بالاسلام ورتوي وان زنا وان سرقا نبياوي حضره معصيب ورتوي وان زنا وان سرقا النبي غبر الاسلام ورتوي وان زنا وان نو څه مطلب ایمان د اعمالو په نکولو باندې چې کم خیغه نه کای ا څه کوم بدیغه کای فارې باندې ایمان نه ټولو کیږي وې لا جدا کوله چې الله بولي سزا ورکي د نیکو اعمالو پرې خودو باندې د بدو په کولو باندې سزا ورکي هنه ایمان پکې شته کنه باندې خبره پوره کیږي اونی با تخموش نسید او نا تاوی تا کنه نا دل تا موتزیل سوی دا اغیی ترجمه دا سیده وی لایل که او نفسن فایده نرسی او نفس ایمان ایمان درا را رول دا داگه نفسو لم تا کن چنو دا نفسو آمان چی دا ایمان را او قبلو من قبل و مخی دا داگه نخو نا زن کدن لی مخی ایمان ندره را او روی نور رو خود دا او دماخ کې ایمان نه دراوهل او اس کده دا وه ایمان راړي دا ایمان ایمان نه دی نو ورپسې سووي واه تزیله سووي او کسبات یعنی کریدین ابسو فی ایمانها په حالت ایمان خپل کې خیرن خه حوالو نو صبت لقب چې دائم نه کړن ایمان ورته फायदा نه راسي یا سوو واه تزیله دمانه کیقا من اهل سنت والجماعت سکو من وی او که ثبت نا رستو دغا سی فیل پروت تی لکه سنچی دا آمنت نا دی او او لم تکن او لم که ثبت نفس العملوها ایمان نا عملوها عملی نی کری فی ایمانی ها پا ایمان قبل کی خیران دلیکو ها لکه دغا وقتی اسی ایمانی او د ځان کدان او خراغه ا دې توبې وباسي نو دا عمل له یا ځان کدان په وخت کې د اسкай مستودریږي استغفار وای نو دا غا عمل ورته څه फायदा نه راځي دا لچ ایمان په باکل شخه ا دې گئی اوس که تاسو ته یا تون زراړو ما ل بیا خو او کواخه خلم بیا خو پکې گئی مروري گئی لکه د ماشومان او الو مام شوګرد زومبيا جذب اکبر اعظم نو راستاسو تایید د پارضا یاتون راړم چې په سن کدن کې په بدی کې ایمان نه قبليږي نو زه قران یاتون تاسو نظر راړم خو صرف حواله ورکم زه سوره يونس نو نمبر یاد فرعون التيمان راوړې کلا چې دوبیدو ا ها الاخر وی لامنظور ذل کنا اذارنګي سوره شورا سورہ شورا سورہ مؤمنون اخرہ رسول مؤمن اخرہی غالبا 85 نمبر ایت ہے اخرہی ایت ہے چکلہ دے عذاب نہ کوي ایمان راڑی رته وق ایمان فائدہ نه ور کوي ښا په دې پوي گئی او نو قرانونو ول وختوم لګي ا بیا قیمتي وخت لو حاجی قول او آیا انتظرو وارو کئی انہا منتظرون یقینن منگو پتا سو انتظار کون کیو انہا اللذینا بیشکالا خلق اگا خلق فرقو چی بیلشو یا تس نسکو دیناؤں خپلدین وکانو دیدیش یعن دلی مبتدین آیش رضی اللہ تنہا تفسیر کئی در پیمبری سا مبتدین دی لستا منہم تدینہ نی فیشہ ان پیشیز کے انہا و یقیناً پی صلت دی الاللہ یا اللہ اتنا ثم یو نبئهم بیاب اللہ خبر ورکی دیتا بیما گانو یفعلون پاگی چی دیتا مل جا اب الحسنت ترغیب ورکی نیکو عمالو تیمالتا چا چران و قیامت تا بی الحسنتی نیکی فلہو عشر امسالحا نوی ویدد پارال لس نیکو لس نیکا ہے داس نیکا ہے امسالحا چی داگی گھن کی بھئی دادا اللہ فضل لے وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ جَاءَ رَاقٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَزْنُ سَرَ غُنَا آيات پیاس ساته رستو به سوره عرب دا آيات په دلیل کې پېښ یو بیا او یو یودار خدا ساندې وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ جَاءَ رَاقٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَزْنُ سَرَ غُنَا فَلَا يُجْزَى بَدَلَ وَلش ورکول یا غطا إللا بإسلام اگر کې پدې لا پويږي دا لا حد للغا او اگر چنیکی دی یو کڑی اللہ دلی دلسو سواب در کئی بلکہ دلسو نم سیوا عداد اللہ عدل لی یو بدی دی کڑی دا ایو بدی سزا درکو ورکی وهم لا ازلمون فدائی بانی وزیاتی لشی کولی قل او آیا اننی یقیننزچ محدانی ربی صورت ختمی گی و صورت کې شرک اعتقادی و شرک فیالی دوارا بیان شو ارادی پی اوکو اوز اللہ خپل پیغمبر تو د خپل آق امام بلال رضی الله عنہ اظهار وکړه قل اننی یقیل انزو هدانی ربی رسولک خپل ربو الی صراط مستقیم لغلارتا اغه نه غلارہ کم دا دینن دی قیامن کلک ته په دلائلو ملت ای